Na kama vile kuna misimu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala Ameweka katika maisha yetu ya sisi kuweza kuchuma mengi katika thawabu na ibada na kujiwekea akiba mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala vivyo hivyo Allah Jalla Jalalu amempa mwanaadamu sehemu katika umri yake sehemu ambayo ndio muhimu zaidi yeye kuweza kuipatia umuhimu zaidi na sehemu hii ya umri ya wanadamu ambayo ni wakati wa kuchuma ni wakati wa istiglal ni umri au sehemu ya ujana na hii ndio itakuwa kumbukisho letu leo au hotuba yetu ya leo bi idnillah tabaraka wa taala ambapo tutazungumzia hotuba hii kwa sehemu nne Sehemu ya kwanza itakuwa ni utangulizi. Sehemu ya pili tutazungumzia kuhusiana na haki za vijana. Sehemu ya tatu tutazungumzia majukumu ya vijana kisha tumalizia na nasaha ihama, nasiha mbalimbali kwa nafsi zetu na vijana wetu lahi tabaraka wa ta'ala. Katika aya niliyotangulia kusoma ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala anaweka wazi انه jalla jalalu khalaqa al insana atwara Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa hatua mbalimbali amemuumba mwanadamu katika stages mbalimbali Mwanadamu mbali. anakuwa katika tumbo la mama yake anazaliwa akiwa mchanga mtoto mdogo anakuwa anakuwa kijana anaingia katika umri wa utu uzima kisha anaingia katika umri ya, ya uzee kama atajaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kupewa umri mrefu hivi ndivyo alivotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala Kumuumba mwanadamu min dha'f thumma quwwa thumma dha'f wa shaiba anaanza katika hali ya udhaifu Anakuja katika hali ya nguvu na imara kisha anamalizikia tena katika hali ya udhaifu. Do maana Muhammad sallallahu alayhi wasallam الذي كان يحب الخير لأمته وما من خير إلا وقد دلنا عليه وحثنا عليه. Mtume wetu ambaye sallallahu alayhi wasallam alqaa kitakia khayruna na kila jambo la khayri ambalo khayri kwetu na manfaati katika darain Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametupasha na kutuelekeza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasaya muhimu aliyatusia nayo alayhi salatu wassalam alituhusu sisi kuweza kufaidika na ujana wetu. Akasema sallallahu alayhi wasallam igtanim khamsan qabla khams waminha shababaka qabla haramik Akatuambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam faidika na mat, mambo matano katika umri yako kabla ya kufikiwa na mengine matano na kati ya haya matano akatuambia alaihi salatu wassalam ni kuwa faidika na ujana wako kabla ya wewe kuingia katika hali ya utu uzima Na mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea wazi na kutupasha ya kuwa sehemu hii ya umri ambayo nawahusieni na wahimizeni kuweza kufaidika nayo basi juweni kuwa mtaulizo mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala ni neema umri wakati huu katika umri yako ewe kijana ni neema aliyokupa Allah Subhanahu wa ta'ala hasa ukiwa na afya ukiwa na hali ya afya hasa ukiwa na mapato Allah Subhanahu wa ta'ala amekujalia inka mi halali basi nijukumu lako wewe kuweza kufaidika na umri wako ni jukumu lako wewe kuweza kufaidika na sehemu hii ya maisha yako kwa sababu mtume wako sallallahu alaihi wasallam asema lan tazula qadamu qadamu ibnu adam yawm alqiyama hatta yusala an arba'in au an khamsa yakwa hautapiga hatua moja kuenda kwa hatua ya pili yauma alqiyama mpaka ulizwe mambo manne na katika haya utakayeuulizwa utaulizwa wewe aynashababik wa anshababihi fima afnaa ujana aliyokupa allah subhanahu wa ta'ala ni vipi wewe uliutumia. huo muda wa ujana wako imepita vipi je imepita katika wewe kumridhisha allah subhanahu wa ta'ala au imepita katika anasa ukiridhisha nafsi yako na shaitan wa al'iazu billah namtume sallallahu alayhi wa sallam vile akatokea wazi ya kuwa sehemu hii ya maisha muislamu mwanadamu akitumia vizuri basi atapata malipo yake mbele ya Allah malipo makubwa katika malipo makubwa atakayepata kijana anayetumia umri yake katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye atakuwa tahta dhilil arshi rrahman, يوم la ظل الا ظله atakuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo jua imeletwa karibu katika vichwa vya wanadamu siku ambayo watu, watu watakuwa wanapiga mbizi katika jasho yao wal'i'adhu billah fi hadha al-yawm nabiyuka sallallahu alayhi wa sallam يقول sab'atun yadhulluhum Allah fi yadhillu yawma la dhilla illa dhilluhum wa minhum wa shabbun nasha'a fi ibadati miongoni mwao ni kijana ambaye yeye anajitahidi kujipinda katika ujana wake kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aona watu wanazama katika anasa. Aona watu wanajiburudisha katika haram. Aona watu wanafanya mambo mbalimbali. Lakini pamoja na hiyo yeye anajitahidi katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anajizuia kutofata matamanio na nafsi yake basi siku hii Allah subhanahu wa ta'ala atamkrimu na kumweka chini ya kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala na zaidi ya hayo asema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam man salima lahu shababu dakhala aljannah mtu ambaye atahifadhi ujana wake atajipinda katika taa ya Mola wake atajitahidi katika kufata sunna ya mtume wake atajizatiti katika kuwa mna manhaji ya wema waliyotangulia. Basi ya ya باذن tabaraka wa ta'ala يوم ما يلقى Siku سيك na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hakuna shaka Ya kuwa muda huu au sehemu hii ya umri wetu ni sehemu ambayo ni muhimu mno kwa kila kijana kuweza kuipatia umuhimu wake kwa kila kijana kuweza kuitumia katika namna inayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, hawa vijana ambao ndo sehemu muhimu katika mujtamaa wetu, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapatia umuhimu mkubwa, aliwahusisha katika utawala wake. Aliwashauri katika maamuzi yake alayhi salatu wassalam, aliwapatia majukumu mbalimbali, mbali. bali wengi katika wale ambao walikuwa ni masahaba kuanzia kwa alshaykhain Abu Bakar na Umar na 10 mabasharini bil na wengine wote wengi wao waliingia katika Uislamu katika hali ya ubarobaro katika hali ya ujana na hawa ndio wameishughulikia dini ya Allah wameilinda dini ya Allah wameipigania dini ya Allah mimi na wewe tuko sehemu hii leo na sisi ni min ahli la ilaha illa allah kwa sababu ya vijana ambao walisacrifice na kuweka juhudi katika maisha yao katika kuihudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala leo mimi na wewe ni yapi tumeyatanguliza kwa dini ya Allah wewe ni kijana wa miaka 20 miaka 30 40 ni yapi ambayo umetanguliza katika dini ya Allah angalau hata kujifaa wewe mwenyewe na jamaa zako na familia yako madha qaddamna lillahi walidinillahi tabaraka wa taala kwa hivyo watu hawa katika umoja tamua wetu ni watu muhimu ndio maana uislamu umewapatia huquq uislamu umewapatia umewapatia haki zao katika jamii ambayo ni lazima yazingatiwe miongoni mwa haki za vijana lazima vijana wapewe malezi ya kiislamu lazima vijana wapewe malezi ya kisawasawa sawa waweze kufunzwa alilmu shar'i waweze kupewa ilmu sahihi ya dini lazima tuwapokeze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile tulivyopokezewa na waliotutangulia wa atarbiyatu sahiha na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alilipatia umuhimu jambo hili akiuelekeza vijana, akiwafunza vijana, akichanganyika na vijana na kuwakosoa hapa na pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika humbleness yake, kuonyesha alivyokuwa alaihi salatu wassalam munyakevu, anakula pamoja na familia yake. Anakula pamoja na mtoto wa mke wake Ummu Salama radiallahu tbaraka wa taala anha. Mara mkono wa kijana inatapatapa katika sahani Utume عليه الصلاه والسلام ana muelekeza anamwambia ya ghulam samillaah wa Wakul biyaminik Wakul mima yalik mimma yalika utume sallallahu alayhi wasallam anampatia tarbia malezi mema na kumwambia ewe kijana mtaje Allah subhanahu wa ta'ala na kula kumkono wako wakulia na kula yale ambaye yako karibu yako anapeana tarbia alayhi salatu wassalam kwa sababu pasina na tarbia ya kisawa sawa, sawa basina na malezi ya kisawasawa basi tutawapoteza generation yetu muhimu tutawakosa vijana wetu katika maisha yetu kwa maana akasema alayhi salatu wasalam ma mim mawlud illa wayuladu ala alfitra fa abawahu yahudanahu aw yunassiranihi aw Ya kuwa kila mtoto anazaliwa katika umbile la sawa, la tauhid na aqida sahiha lakini huwa ni jukumu la wazazi. Je, mzazi atafanya jukumu lake kama alivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuambiwa: Kuu anfusakum wa ahlikum nara Ni jukumu la mzazi kuweza kuhakikisha tarbia ya watoto wake ni tarbia ya sahiha. Na katika ilmu bora ambayo tunaweza tukawapatia watoto wetu ni ilmu at-tauhid wal ni kuwafundisha tauhid na kukitisha aqida katika nyoyo zao kuanzia wangali watoto wadogo kwa sababu hili ndilo litakao laowaeka katika istiqama ndilo litakao laowaeka katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala na Mtume صلى الله wa وسلم akilipatia umuhimu zaidi janibul aqida angalia Abdullah ibn Abbas kijana mdogo Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم alakitisha aqida na imani sahihi katika nyoyo yake na kumambia ya kumambia ihfazillah yahfazuk muhifadhi Allah na Allah taku hifadhi heni kumaanisha tunafaka ku nyoyo za watoto wetu na muumba wao Allah subhanahu wa ta'ala mtoto haswali kwa sababu baba yake yuko Anaswali kwa sababu anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala anajua anaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Mtoto hafanya tu mambo ya kimaadili akiwa nyumbani popote atakapokuwa atakuwa anacho, anachunga maadili yake kama Muislamu kama binadamu kwa sababu mzazi wake amemfunza ittaqillaha haithuma kunt Mchi Allah subhanahu wa ta'ala popote utakapokuwa kwa hivyo yeye awe nyumbani akaogaiboni akapo pamoja na rafiki zake siku zote atakaa makini kuweza kujua ni yapi inayofaa kufanya na ni yapi sifai kufanya kwa sababu mzazi wake amemfunza ya kuwa Allahu ma'ak ma Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nawe popote utakapokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anakitisha yansul iman fi qalbi hadha shab qa'ila idha wa sa'alta Naambia unapoomba muombe Allah unapotafuta usaidizi tafuta usaidizi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aqida Miongoni mwa haki za vijana ni lazima sisi kuweza kuwa elekeza vijana na kuweza kuwajali na kuweza kuhisi zile feelings zao, kuchanganyika pamoja na wao. Mzazi awe ni rafiki ya mtoto wake. Mwalimu ni rafiki wa karibu kwa wanafunzi wake iwe kuna ile amana na uaminifu miongoni wa watu wazima na miongoni mwa vijana. Na hivi ndivyo ilivyokuwa hali ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi akiwaheshimu vijana katika hali nazo. Mtume alikuwa anapoingia Fatimah radhiyallahu anha anasimama, anamkumbatia baba yake, anamketisha baba yake anamwambia ahlan wa sahlan. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi عليه وسلم akiwa kwenye chumba Fatima Allahu anha kijana wa kike anapoingia Mtume صلى الله عليه وسلم anamsimamia anamkaribisha anambusu anamwonyesha mapenzi ya mzazi Ni wangapi katika sisi leo ambao tunapiga kifua anasema mimi ni simba watoto wangu wakisikia tu sauti yangu kila mmoja anachipa shughuli yule ambaye ataenda ata bedroom, yule ambaye ataingia mvunguni, yule ambaye atajifanya ata tu hamnazo tu ili tu musikutane apite na mzazi anaona kuwa ni fakhri, watoto wangu wananiogopa, wakezangu zangu wananiogopa. Wewe wafaa kuhishimiwa, wafaa kuogopewa, wafaa kuwa karibu na watoto wako. Ikiwa hauna muda na watoto wako, wanafunzi wako, walezi unaowalea. ni vipi basi utaweza kujua matatizo yao? Ni vipi utaweza kujua shida zao? Ni vipi wataweza kuopen up kwako wewe? Vijana walikuwa hamuogopi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anamheshimu na wanajua wakiwa na matatizo wa kumkimbilia ni yeye alaihi salatu wassalam. Tunakumbuka kisa cha yule kijana ambaye kuwa yeye yuko tayari kuwacha madhambi na maasi ya, ya aina ya yote. Aka tayari kuacha eh, kukunya pombe, akao tayari kuacha drugs, akao tayari kuacha vitu zote maovu ambayo alokupika katika jamii, lakini aona kuwa ni vigumu sana kuacha zinaa. Naaona wa kuweza kumuopenia up na kumuelezea haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alakutana na Rasul sallallahu alaihi wasallam, alamuomba idhini ya kuwa yeye aendelea kufanya zinaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hikma na maneno mazuri anazo, anamkaribisha kijana huyu anamzungumzisha kwa upole na rahma na misho anamfanyia dua na inakuwa ndiyo sababu ya kijana huyu kuweza kuwa healed kuweza kupona na kupata shifa kutokana na maradhi hii ya ash-shahawat hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa haki za vijana ni lazima tuwalinde kutokamana na fikra mbovu lazima tuwalinde kutokamana na Yaani mambo mabovu ya kifikra na kimatumizi. Leo tuko na Mashia wameingia katika vitongoji wetu. Wamepiga kambi katika vijiji vyetu bali wamechukua watoto wetu na kuwapeleka katika semu zao za kusoma wakiwapatia wazazi kitu kidogo kama ni mifuko ya unga ama kuwalipia school fees na vijana wetu wapo katika malezi ya mikono ya hawa watu. Jikumu letu kama wazazi dukuletu kama watu wazima ya kuweza kulinda fikra ya hawa watoto ni epi leo tuona katika jamii zetu watoto wamezama katika utumizi wa dawa za kulevya ukienda katika miji mikubwa mikubwa takriban kando ya kila msikiti utakuta kuwa kuna majani pale ya ya kats. na kuona majani ni kumaanisha kuna kat ya uzwa pale around ya mosque utaona baadhi ya vijana ambao hawajielewi Hujui kama kijana anasinzia, hujui kama anacheka, anafuraha, furaha ama ana huzuni, haumtambui, haumuelewi kwa sababu ya utumizi wa dawa za kulevya ambao leo vijana wameingia deep katika mambo haya. naona ripoti moja ambayo imandaliwa na ndugu yetu Hamza Yusuf akiwa upande wa isiolo akihadithia dawa fulani ambayo asemwa yaitwa Kete kama nilipata jina sawa sawa. Na wengi wanaotumia haya ni vijana wa Kiislamu. Na madhara yake ni makubwa. Moja katika ya wakisema kuwa yafanya mtu kuvuja damu kutoka katika sehemu zake nyeti. Paka baadhi ya wazee wanasema tunawasikitikia vijana wetu wa kiume leo wanapata haidi kama vijana wa kike. Kwa nini? Kwa sababu ya utumizi wa dawa za kulevya. Ni majukumu ya nani kuweza kuwashika hawa vijana mkono? na kuweza kuokoa na madhara haya na matatizo haya. Miongoni mwa haki za vijana, ni lazima tuwasaidie vijana kupata kuingia katika ndoa. Kuwa katika ndoa ni neema mneni laah. Na leo sote tuwajua fitna na balaa inayowazingira vijana. Lakini kwa masikitiko makubwa, vijana wetu leo tumewafanyia jambo la ya ndoa kuwa nzito mno. Utakuta kuwa mzazi mara, mara kwa mara watu wanakuja kupisha mlango wake. Binti zake wamefikia umri wa kuweza kuolewa lakini mzazi haiko tayari kuweza kutoa Ruhsa kwa sababu kijana huyu ana uchache wa mapato au kijana huyu siwa uko wake au binti wake amemwandalia kuolewa na mtoto wa ndugu yake yani ndugu ya baba. Binti yake amwambia baba huyo kijana namjua, nimemmsikia, nimesikia, nimesikia sifa zake. Ningetaka kuolewa, ningependa kuolewa. Lakini baba nawambia la, we utoaolewa na kijana wa adhero wako. we utoaolewa na kijana wa apti wako Ambayo yuko Ulaya au yuko Uingereza au uko Fransa. Ndio maana ma alasaf ndo wazetu hazidumu. Kwa sababu vijana Ima wanalazimishwa kuolewa na watu ambao hawako radhi au hatuko tayari kuaoza vijana wetu. Na ni wangapi miongoni mwa miongoni mwa wazazi? ambao walijutia walijutia vitendo vyao vya kuwalazimisha watoto wao wa kike kuolewa na watu ambao hawako radhi kuolewa na wao na Sheikh bin Uthaymeen رحمه الله تبارك وتعالى asema la yajuzu lilwalidi an yujib rabnahu biziwaji man la tarda bi mzazi kumlazimisha binti wake au kijana wake kuoa au kuolewa na mtu ambaye hayuko radhi kusetol na yeye kwa hivyo katika haki za vijana tuwfaa kuwasaidia wao kuingia katika nikah kuingia katika ziwaji lakini tuwfaa hatufai sisi kuwalazimisha au kuwaletea watu ambao hawako radhi kukaa chini pamoja na wao Na kuna haki zingine zaidi za vijana lakini miongoni mwa majukumu ya vijana upande mwingine lazima vile vile vijana waweze kujizatiti wao wenyewe na kujibidisha na kuchukua hatua na kukua makini kabisa wasifate khatuwati shaitan miongoni mwa khatua bora ambazo tunawezachukua kama vijana ni lazima vijana ajibidishe kuijua dini yake lazima kijana ajibidishe kujua aqida yake sahiha ndiyo itamsaidia hapa duniani na kesho akhira lazima kijana y awe tayari kumsikiza mzazi wake Kumuhikuwa kuwaheshimu wakubwa zake naam mzazi hana haki ya kukulazimisha lakini mzazi siku zote Aghalabu huwa anafanya mambo kwa sababu ya faida yako kwa sababu ya khairi yako mzazi anapokushauri anapokuelekeza anapokupatia guidance basi kuwa tayari kusikiza mzazi wako kwa wakubwa zetu na vile vile kuchunga haki za wakubwa na wadogo hasa vijana tunapokuwa katika social media ni lazima kijana ajue huenda ukawa na fake account sio yako lakini jua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yarak ni kama tu vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwambia vijana wajiepushe na kukaa kwenye maskani njiani waka insist mtume akawaambia ikiwamna insist basi aatu atariqa hqqa ipeni njia haqi zake hivyo hivyo sisi vijana Lazima tujue kuwa kuna watu wana haki zao, watu wana heshima zao, watu wana rights zao. Lazima tuwaheshimu watu wazima. Lazima tuheshimiane katika mazungumzo yetu, katika vitendo vyetu. Hata kama uko katika sehemu hakuna anayekujua wala hakuna anayeweza kukujua, lakini jua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakujua vyema. Miongoni mwa mambo ambayo tunafaa kuepuka vijana ni jukumu letu ni kujiepusha na fikra za kihawarij fikra za kuwakufurisha waislamu fikra za kuona kuwa wewe tu ndiye mslam waliobakia si waislamu kwa sababu ya labda mandhari yako kwa sababu ya msimamo uliochukua na kadhalik ndio maana Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Allahu ta'ala mmoja katika mazungumzo yake asemwa ashawaikutana na vijana ambaye yeye fikra imemuingia ya takfir na yeye kulingamana na yeye asema la ara musliman fi hadhihi dunia dunya ana wa mraati na رجل Jamaa الهند ya kuwa mimi sioni kama kuna waislamu katika dunia hii Ispokuwa mimi mke wangu na jamaa fulani ambayo kwa India namjua waliobakia si waislamu huu sio uislamu lazima lazima sisi kama vijana tujibidishe kuweza kujua sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo imejengika kwa qur'ani na sunna na kulingamana na kuelewa kwa wema waliotangulia na tuwahurumie ndugu zetu ambao labda hawajajaliwa kuweza kujua dini kama tulivyoweza sisi kujua nikimalizia nasaha chache kwa vijana wetu na ndugu zetu jambo la kwanza kabisa jaribu kubadilika kijana jaribu kubadilika kwa sababu Allah Subhanahu wa taala asema inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hata yagairu ma bao jaribu kubadilika na endelea na maisha yako hakuna haja ya wewe kusoso, kusononeka na kuhuzunika na kujilaumu na kuishi katika nyakati zilizotangulia naam ni kweli huenda ikawa ulilazimishwa mambo ambayo haukuridhia wakati fulani katika ujana wako Labda mzazi wako walikuoza kwa mtu ambaye haukupenda na tayari mnawana watoto labda kuna hatua uliochukua ya kibiashara, biashara yako ikafeli leo huzunika. labda labda labda kuna hatua mbalimbali maumuzi mbalimbali tulizozifanya lakini kukaa na kusononeka na kulaumiana haitakusaidia wanasema you cannot go back and change the past But you can start where you are now and change the ending. Huwezi ukarudi nyuma na kubadilisha aliyopita lakini waweza wewe kujurudia na uanzie pale ulipo na uweze kubadilisha maisha yako. mzazi wako hakukupeleka madrasa au hakukupeleka skuli hakuwa na uwezo wa kukusomesha si wakati wa kumlaumu angalia wewe mwenyewe waweza chukua hatua gani na ukaweza kuboresha maisha yako. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atuwaambia ihris ala ma yanfa'uk siku zote jibidishe wewe kufanya yale ya kukufaa fi dunya wa fi al-akhirah wasta'in billah naweka tegemeo lako kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tuajaz ta na wala wewe usiwa ni mwenye kushindwa Mwenye kulalama wa in asabaka shay'un na ikiwa kuna jambo limetokea hapa napale, tuku na pale usikae tu kuhuzunika na kujilaumu Bali chukua hatua Mtume sala الله عليه وسلم asema fala taqul law anni fa'altu kadha ka, kana kadha usisemeku ingilikuwa hivi ingekuwa ingili hivi usijilaumu move on wachana na yale yaliyopita angalia ni vipi utaweza kuboresha maisha yako naam unaweza ukabadilisha yale yaliyopita Uenda ikawa mtu leo asemwa mimi nimepoteza ujana wangu nimetumia muda wangu katika hali ya isiyomridhisha Allah yes they say that you cannot change the past but alhamdulillah mwola wetu Allah atuwaambia kuwa you can Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia katika suratul furqan amezungumzia wa waji amezungumzia wazinifu akazungumzia waovu kisha Allah kasema, illa mantaba, taba wa amana وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والامباو مجرودية وكتبيا الله سبحانه وتعالى اتبدلشا يالماوف يا ويعواني مزوري فايوه huenda wewe tiyari umepita kumengia katika utuzima lakini اتق الله في ما بقي من min يصلح لك الله ما مضى وما baqiya Jitahidi wewe kusuluhisha Allah subhanahu wa ta'ala atakusuluhishia misho kabisa au kabla ya kumaliza siku zote ulama wanahimiza vijana kutumia vyema ujana wao na kuwa makini sana na albidayat albidayat ni the first step the first experience wanasema ihdharil bidayat kwa sababu Allah asema ya ayuha nnas Kulu mima fi al halala halalan tayyiba wala tattabi'u khutwat ash watu aina mazuri katika yale ardini aliyaha Allah na musifate khutwa za shaytan katika kufata khutwa za shaytan we we to submit to the first temptation nakwambia jaribu pafu moja tu miti mbili tu leo tuchukua hongo ukikubali kuchukua the first step al basi huenda ukaishia ukai pabaya kwa sababu wengi ambao leo wako addicted katika mambo tofauti tofauti iwe ni uzunifu waliazo billah au drugs au wizi au hongo au jambo lolote walianza na the first step na misho wakaishia leo wameshindiwa kujitoa misho kabisa ndugu zangu tupo katika nyakati za uchaguzi nyakati za kampeni lazima mslam ajue mipaka yake lazima mslam ajue valu zake isiwe wewe unampigia mtu kura kwa sababu amekupa shilingi moja. au kwa sababu nyingine ya kidunia jua ya kuwa utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tusitumiwe kwa maslahi ya watu wengine wacha tutumie muda wetu katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na tukapomridhisha Allah Allah subhanahu wa ta'ala atatulia mambo yetu na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atatulia mambo yetu aturahisishie mambo yetu atujalie min ahli aljannah atuweke mbali na nar. wa jazakumullahu khairan wa akhiru du'wana alhamdulillahirabbil alamin